احسنها, ترتی... احسنها ترتیبا واتمها تحریرا و اکثر آل الوصول جمعن رحمت الرحمت یا ودعوی خوا دعوی دعوی دعو چه تلخیص دعا قسم سالس تیم العلوم دعا اعظم دی پو کتو بی مشہوراو کی پو کتو بی مشہوراو کیسا اعظم نی دا غی دا پارا چه کمدنو دا وجوهات ذکر کول دلائل ولسه کول ذکر کول اولانه دلیل دا ده لیکونه احسنها ترتیبن دا کانا چه ده لکسنگ چه دا کانا کانا یکونو فیل چه نو اسم منفو او خبر منصوبی دا کشانتی دا کون مصدر چه ده نو دا اسمون برفوعی او خبر منصوبی خوپرق دا دی چې د خپل اسم تا مضاف شي نو او مضافن لیهی بی حسنی دا مضافن لیهی دا, لی دا, لی. دا کالی کونی ہی دا ہی اسم دا چا دی دا کانا دی دا مرفو محلن نی او مضافن لیهی لفظن نی پوئی کلکن نا او دا احسانہا چه دی دا را دیسو دی خبر دی دا منصوب وی احسانہا اتمہا او او اکثر رہا دا ترتیبن تحریرن جمال دا تی نسیدی تمیزو ننی آسانہا ت... آسان ترتیبن ترتیب چسیدی نسیدتا ہوئی ترتیبوی لکیگی واضو کل شین فی مرتبتی ہی تا واضو کل شین فی مرتبتی ہی تا کہ خودل دا هری و مرتبه حق کی و دې دی عبارت یو لنډه کې غونی سوال لري چې دا فی مرتبتی هی را هی زمیر چا دراجی دی دې شی ان تراجی ده نه کېري تا او کو کلوتس ده راجی دي نو که داسې شي چې ما مر... وزو کل شی ان تی مرتبتی شی ان کې خود له یوسیس په مرتبه ده چا کی په دې چا حفظه یقین نو دا ترتیب ده کې به ترتیبی ده باید نشوی لکه وازو کل شئین تی مرتبت شئین ما خود چاپزای یکی دا دس ان ترتیب شو دویم وازو کل شئین دا زمین راجی که کلو تا وازو کل شئین في مرتبت کل شئین که خودل دا هری و سیز ومرتبت هری و سیز دا خمس ترتیب ندهی جواب دا دی یو جواب چې زمینیر دی شي انته راې دی چا ته راې دی ش انته سر د راې دی شا انته زمین راې دی شا انته دی ته ظمیر رااجي دی او زمینی ته را زمین معرفې که نه کئ معرفه زمین معرفه او نکه را چې ما چې ما عرفا ثانی عین سوی اولاوی معنا دا دا وزو كل شيء في مرتبته یعنی دا غیصس چې کوم صدا مرتبه دا په خپل ځای باندې کې خودلو څنګه شوي په څه کې خودل هر یو سیس په مرتبه د اق قصیز باندې دا غیصس کوم ځای لپاره کې خودلو ترتیب ته کې به ترتیبي دا ذم جواب ضمیر کل لو تاسو ته راجي دي وازو كلشين هي مرتبه کلی او جمعي مقابل جمعي کې راشي تقسیم پایده پايدا کوي احادوتا نو کې خدر هر يوسيزلا په مرتبه اخپل اخپل کې هر يوسيز په خپل اخپل مرتبه کې کې خد هر يوسيز په خپل دا د ترتیب لغوي معنا او استلائي معنا چې کومو د ترتیبو زرو دا څه کړه دا چې جالل جالو جالل الاشیاء المتعدده بهس او اتلق عليه اسم الواحد جالل اشیاء متعدده بهس اتلق عليه اسم واحد متعدد اشیاء دغه طریقې سره چې کومونو ګرځول شپاغي باندې د یوم اطلاق شې اتلق عليه اسم واحد اب بھائی تھوڑا سا ساتھ دیجئے دل تراشه احسنہ ترتیباً احسن اضافت چا تشویرے او ہو ہو احسن اضافت بہت تشویرے خبروانی پهن شوي په احسنہ او ذمیر چا دی دو دي نیوته راجيدي ان احسنہ ترتیباً داه زمير کتب مشهوره تو څه ده راجری تاسو ویلو پرون په قاعده کې چې اسم تفضیل کې دا ضروري ده چې مفضل او فضل له با په معنا مصدر کې سوي شريك وي خو مفضل کې به معنا مصدر پر زيادت سره وي مفضل عليهنا بدل تراشتو احسن دا حسن پچا کمنه او کتب مشهوره کمنه او په کې سمثالېڅ کې اومنه خو حسن په کسې سمثالېڅ کې زیات ته دچانا په <تصف> تری مشوره ونا قاعده خدا تقاضا کوي کنه ورسوي شاید دا څه کوي تقاضا کوي تاسو تاسو کوم ترتیب خدا غشي چې اړ یو شی په خپل ځای کې خودل نو په دې کو ته مشوره کو ترتیب وو کو نو نو که کو ترتیب نو نو حسن د کمراغه او که ترتیب وو نو قسم ثالث احسن څنګه شو و نو شوې ترتیب 탄 تاسو کوم چې ترتیب پچا کې کوته یې مشوره وکې وو کو نو نو کوته یې مشوره وکې ترتیب نو نو د سترا حسن بکره نغه او کو پکې وو هغه کې هم حسن شو او بچا کې شو قسم ثالث کې شو نو قسم ثالث احسن څنګه شو حسین بک زیاتو سوال باندې پوښتنه جواب په شریعت د بلاغت کې شریعت څه کوي بلاغت کې ترتیب دوا قسم لري یو ترتیب وجوبي دی او بل ترتیب استحبابي دی یعنی یو ځای کې راځي چې خود لسري واجب څه چې دی واجب دی او دویم پزنی زای کی کہ خود المستحب دی و واجبو لکه د امام مخه کوول خو سدی واجب دی امام مخه ودری کی کنا ها کشات ودری کی خو مخ کی سب تراتل سدی مستحب صحیح ده کنا چې خلق مخ کی سب ته سشي راشي ها مخ کی سب تراتل سشي دی مستحب نو ترتیب کی زنی مصالات پویو زایکی که خودل اخ واجبي او سوي واجبي دا ترتیب وجوبي اون پچا کیو کوته مشوره او که اون په قسمه 34 کی خو زر زایکی زنی مساله ذکر کول مستحبی که تا ذکر ک ذکر ک که تا ذکر نه کړل مستحسن ماوی شریعت دا بلاغت می ویلې دے شریعت دا مطلب لمنه ديږي نه واجب پد شنو ګننګار شه حرام شو لګم او مستحسن جنلس نیکي دیبي دا مت شریعت دچا کی بلاغت کی نو اجوبی ترتیب پا کتو بی ما شوراو که او خسن با خو پا کسم کې کی دچا د ترتیبی استحبابي خیالوں سکڑے دے ساتھ لے دے راسش شو آستان وانو شوی لکا او دس کی چھو ڈیریک ور شو دا سرازی او دسو شو کونو شو او شو کنه؟ او چه خد بازه کینه بسم الله او بیا خد ریزالی ریزالی خم از دار سرد کلماتو امسو شو او شو و دوارو منسکیگی خو یاو او, او دسی اوجوبیو پرزیو کنه او بلو اصرا استحبابی مسنون طول عمالو خیال سکو او ساتو نو لکه در دیگ کولی شو کنه اغام خوله ده زکا چه پرائز و خیال ساتل دانه چه نه نده نالا دهو کم خیال خصوش شوه ده اغام خوله ده خوله که دا بل دیر شو خوله شو دک کشانتی اغا خولی او دا سو دیر خوله تول خودی خوریاز کلات ده دو. جولو نخره لیکونی احسنها ترتیبا داولا وجه شوان دوی موجه وعتمها تحریرن وعتمها تحریرن او انتہائی پورا د دې کتب القوبله په تحریر کې پس کې تحریر یو عام طور تحریر معنی راځي په تحریر او رقبه اغا تلخیص او رقبه طلب تلخیص او رقبه طلب من العبوديه د غلامان صد خلاصول صد د چان خلاصول د غلامان خلاصول دې ته تحریر ولیکيږي د دې تحریر څخه کم نه نو اغا اظهار المرام بالبانان تموي اظهار المرام بالبانان یعنی خپل مقصد په قلم خار کول قلمی jihad تم سوی سو تحریر ویل کیږي درم تحریر چې دی نو ویل کیږي اغا بیان تا چې خالی وی د حشف او د زوایدونه د حشفو نه مطلب پزولیات پکې نه د التمش کسی مصیب پکې نه ل پ بهکې نه یوه کېي او چې ګورېو پهنیمه ګټه کې ب کې وګورې او چې په بل ک تاب کې ګورې نو په پنزمټه کې ب کې پاغې کې چې کمنو په ضولیت نی لکه داسې او داسې او باران او چې وورض د قتلله او دام هم ال دي بس الله دپه نهڅ وورې باران وورې هل پاس دي که نه او چې باران په دست سرې کوئنا سپ کې نستم چ قتل می آسمان لمنی چ کمدنو پاغي با نساجي با جي با كيفيت شوروشو نراي نراي ور يزرالا بیا چ مي قتل خيستا ور يزد آسمان د گټونو رابيدار شوا منگ ته سلاماي شروع کړي ور يزد يو طرفه رامندوي دبل طرفه رامندوي نا ساپاي کي يو بل سره غاړه غټاي شوي یو بل چ کمدنو معانقه وکړه یو بل سره اوځي شوي او اخی چ کم دنو یو عجیب کیفیت پیدا کو چ قتل می اول چ کمدنو دنو نرے نرے باران شروع شو سو. چ پسلبانی وجیبه کیفیت طریقو بیا می چ قتل نا صافی ک لگ باران تیس شو او باران را ورز مکو بشو ور. دام خبرنا دل تمش په کتاب کی دای دت لا پازای وی دت سوئی لا پازای تاسو وکتیل دا ناولی چی وی یا دو قصو والو خلکو کتابونه اردو وال یو وق سوال ورقه چتابن په دریو کور خو کې لیسیلی وای دا لږه څه کم نه نو خوستا کتو دینه بدل درې صفې جوړی کی درې صفې بدل جوړی کی دینه دیتا غب شپیات وای نو یې زما د کیسه مثالس شو نو دا د غب شپیات و نه سو فارغ صحیح شو کنه سوال اتم صیغه اسم تبذیل لا مجرد د دې تمام دی صحیح ده کنه او اسم تفضیل چې دی توجو اسم تفضیل چې دی دا د آغه مصدر نه جوړېږي چې هغه قبل لوي زیادت او نقصان او تمام خو انتحاوشی ته ووي نو چې انتحات او سر اوه نوه ډر شي او سبه کم شي پو نه شوینا اسم تفیل دغ سر نه جوړيږيغ مصدر نه جوړېږي د آغم معادله جوړېږي چاغي کچې کمندونو قبول دې زیاتو دو نقصان وي اوتار چړاو او उंच نیچ نصیب پراز دا به څه کېږي رازي دا به څه کېږي رازي خبر پوي کې کنا او تمام خوې انتهاش شيتا مدې کې و څنګه چې دا اتم دیو دا دی او دا دې کې اتم څه مطلب جواب دل تا اتم تمام په مان دې انتهاش شي نه دې بلکه دل تا تمام په مع د قریبي ل تمام دیه چا دی خریبي ل تمام خریبي ل تمام <tum> نه. نو قریبي ل تمام چې کمنو غسه قبلکه <tum> او سړی شو تهای چې لکه د م لکه بس څنګه چلو شو خو بس مړ شو که او بل او سړی دی بوډه شوه دی قریبي ل مرک دی لکه ځ سړی لکه هغه یا بیمار شي مړ یا چې کمدننو سووکې ي یا چې کمدنوسه شي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 تمام نیه خبر بانه پوشی. نو پدی قریب لد تمام کی سوکو داداغه چیو دانون کتب القوم چیو نو قریب لد تمامو او قسم سالس چیو نو اقرب لد تمامو اصو چیو اقرب لد تمام تحریراً پیدبار چی کمدنو دو خلو دو حشو دو زوایدونا چی دو حشو دو زوایدونا کل سو پاک و درما دلل وا اكثرها لل اصول زمان وا اكثرها لل اصول زمان نا يعقوب مولانا ست صحيح کا وا اكثرها لل اصول زمان اور دید زیاد ددي كتابونو د پارا د قواعدو د علم بلاغت تدبار د جمع قول و سرام دریم داوا دا شو دریم دلیل دا شو چې دا اعظم د کوټومي مشوراو نه څه کړي چې په کوټومي مشوراو کې دومره قواعد دل په بلاغت تو جمع کړي سمره قواعد دل په بلاغت چې چا جمع کړي استاول علوم جمع کړي خو خوشوي کنه با اکثر حالل اصول اصول نه مراد قواعد دل په بلاغت دي بس قواعد چې دي دل په بلاغت دل په بلاغت قواعد چې په چا کې سمروو په مثالس کې دومره چې کمدننو کو کو القوم کوم کې نو به اکستر حاللي اصولی جامان ډالیل اصول جاې مجرور دی دا چا پورې معللق لې معمول دی که دا چا پورې تعلق لري کدا دا توای چې تعلق لري چې کمنو پوور تواج جو تو جو که چې دا تعلق لري په اکثر پورې نو اکثر چې غې تفضیل لا بیا مضاف تا او سا ایسیم او چې چی بیادیو تا گنگڑیوان چول ویس میں تفضیل اصیم زوائیف او بیا چې کلا مضاف شد داخو انتہائی زوائیف الامل په کی عمل کولی من اللہ که سبی غیره تا دی نا آگس اصی دیل که اس میں تفضیل کولی که پا پا پا دا کار دیش کولی او تا اصی کلا داوائی چی جاری مجورو چا پر متعلق که دلشی ت شیل ش فیل مزداک چې کله نهخواې ک کوي په دی اسمې تفیل نستر کې پټی لکهه اسمې تفیل نهځېکر کوي نو دا صحیح عمل دی دو ډالیل اواصولی جاې مجرو مطعللق دی په جامان موخر پورې جامن چا پورېخر پورې نو په دی تر راې چې دا نه شي مطعلک کېدللی ځکه مزدر په هین د عمل کې اوولوي په تاویل د انمال پیل سره یادته وي مزدر په هین د عمل کې او ول ووي پهویل د انمال فیل سره او انتهویل کږي موصول حرفي انتویل کېږي موصول حرفی او یجمع مع سره د مطق پل نس سلا شوه او تقدیم د سلی په موصول بانی او تقدیم د بازی اجزاو ده سلی پا موصول بانی سورت ده حرام ده پا شریعت ده نخوا کی پانو شوئی جمعان مزدر ده مزدر پا هین ده عمل کی معاول وی پا تاویل ده ان مال فیل سران نو ای اجماع شو ای نو ان موصول حرفی ده ان حرفی ده ان اي جمع هاي څه شي ده سلادم اولي اصول وسره شو متالق شو دا جزء د چا شو د سلې شو ليل اصول جزء د چا شو سلې شو او ټول سلائم په موصول نشي مقدم کې ده او جزء د سلې په موصول باندې نشي مقدم کې ده نو څنګه زمانتیا په دا باندې ليل اصول له څنګه په ضمان څکو مت پدام کوو پوسو او کووا چې موخر پورې م دغه م... کې مقدر پورې سر دی مطالق دی جمعان په س پورېې اکسته راه جمعان لیل اوسولې جامان جا به پټ را اوباسوو نو داښکارو نه دی ولې دلک ته حظه پر راغې د موصول سره د چاانه د سلی او حذف د موصول سره د ځې سلی نوم جایو موصولم حذب څخه جنان موله په تاویل ان مال فعل سره نو دا حذب کولم سنې جایز نې دي نو خدای داس یاران کړه کل کله څنګه چې جبر سره ډیر یاران کړه اوسک سره هاپور متعلق کومه را ته مساله جوړه چې جنان مو کاخر پور متعلق کومه مساله جوړه چې مقدر پور متعلق کومه را ته څه جوړه مساله جوړه خدای خوره داس دغه کچ مونږ دا مساله او کاند جوړه وي جواب بیعون الملک الوحاب جواب دا دی دا لیل اصول مطالق تے پا جمان مواخر پوری جمان چا پوری دا دا نه نه نه جمان دو پوری سده مطالق تے تا دا اعتراس کڑو تا دا اعتراس کڑو چه لگتا پا مزدر معمول سو شو مقدم شو ان مال پیل والاوام یو دا واران چه دا لیل اصول زرد تے او از ضروف مما یو توصو فیه مالا یو توصو فیه خیرهی او ضروفو که دمره توصو جائز در دمره توصو جو دمره پا بلچاکے جائزو او ضرب چی دینو یک پیه رائحة الفیل رائحة الفیل در فیل بوئی والا سا دے کافی دی بس آب بوئی پا جمعان کشتے کنا دمره والا سا دے تا دمره لویا قصر چی کڑی وان چ ضمان دغه شونو دغه شونو دغه جواب جوابداري یو عين شې بل مو اول عن شې ده عين شې ده مو اول عن شې فرق ده ملم يعرف په و غرخته یو عين شې چې موصوله وصله په عبارت کې څه شي او بل د رج توه ضمان مو اول په هند عمل کې بتاول له انمال فیل سرا هغه مو اول له غستاب ذهن کې مو اول له په عبارت کې تقدیم د بعض د سلیف موصوله باندې راغله نه ده خبر او ان پوښوي به عبارت کې صرف زمان نه په دبانې تقدیم جائز څه ذکر د حضرت په مصدر باندې د نور معلوماتو تقدیم کېدل نشي خو ده صرف تقدیم کېدل شي واغ سره رسول زمان زبست پکما ولکه نه دا لګدل نه دی